At the festival I'm wearing it, me. Do something for you now, sick. the smoke is in the sky today. The old town I have been so long since you. The darkened streets, the that Så man bara, straffade jag brott Jag bara kräckar inget brott Bökar på vägen från sin klub Glädda i lader, låt äxtranub Gåruffn i drott som döds så små På vägen för kyrk i rödvand få Varskinhet står vänta på väntan på dem Tror du var säng och i din lilla värld Men på oss är du Sista i värld Sist när du stod, innan du tog Jag var skinhet på den sparka och slå Kärlek bryst, vildman ikon, den ställde och vissa en